Знайомим штабістам військ Норд і ще підсковом, фотограф Гінтер відгадав, чому у гауб штурмфюрера Вундерліха такий пригнічений настрій. Командуючий Шернер вилаяв контррозвідку, Службу безпеки і особисто Вундерліха, бо ті не змогли знищити групу радянських розвідників, що виходить в ефір, використовуючи міжнародний ОКОД. Позивним ГЛК. Гнів Шернера на дачі Пельче мав підстави. Та що вдієш? Така війна. Це не 1941 рік. Радянське командування зуміло поставити розвідку на високий щабель та не спляті люди Гаутмана Вондерліха. За минулий рік вони знищили під Гатчиною, під Лугою, під Псковом, у східній Латвії з десяток груп розвідників-парашутистів, накривши їхніх радистів під час сеансу. Команда власовця «Маменька Кротова» ще на провісні 44-го вбила трьох із групи невловимого радиста, що мав позовні ГЛК. Радіоінженери штабу «Норд» сконструювали підсилювач, щоб скидати його на парашутикові у годину виходу в ефір цієї радіостанції та марно. Галка змінив розклад, став гасити потужність випромінювання своєї рації. Кілька днів тому в межа Кеті і Кротов натрапили на слід парашутистки. Безперечно дівчина була з тої ж групи. Ниточка, щоб розмотати клубок, була в руках. Однак у бою дівчина загинула, «Роззяви! Не зуміли взяти живою!» – гнівався тоді на межі Кеті і власовців Вундерліг. Йому і в ці секунди ввижала світловолоса дівчина в теплому жакеті з хутряним комірцем у кирзових щобітках з санітарною сумкою. Розплющеними та вже неживими очима дивилась дівчина в небо. Вундерліг здригнувся, побачив в останніх променях надвечернього сонця у вухах парашутистки золоті сережки з марагдовими камінчиками, що так відтіняли її знекровлене обличчя. А потім над тим обличчям з'явилась постать «Маменька Кротова». Той схилився, щоб поживитися сережками – як ніколи раніше неспокійно було на серці Вундер Ліха, і він пошепки мовив: з нами Бог, все обійдеться. Саме в цю мить Галка, стоячи за сосною, жбурнув правою рукою лимонку, розрахувавши секунди так, щоб граната вибухнула над автомашиною. Ще коли летіла граната, юхан кудрявий. Латиші Август вдарили з автоматів, а короб з ручного кулемета. Машина гаупт штурмфюрера забуксувала з пробитими скатами, вибух на сколками самого Вундерліха. Постріли з кулемета, автоматів і вибухи гранат шматували повітря. Один мотоцикл уже перекинувся, і задертів гору колеса, Завертілися не наче од вітру. Другий мотоцикл збочив кювет, зупинився, сопучи скатами, катами, щоб спустити дух бронетранспортер. Але тільки на мить другу, щоб зібрати силами чи оговтатись від переляку. бронетранспортер, зробивши коло рвонув назад, у напрямку Кулдихи. Зенітно-артилерійська установка «Ерлікон» заклякла з націленими у небо стволами важких кулеметів. І тільки легкова машина генерал-фельдмаршала Шернера, схожа на черепаху, раптом стала звиватися поміж розбитих мотоциклів. Була мить, коли здалося, що «Мерседес» ось-ось перекинеться на бік на крутому повороті. Та досвідчений водій – вирівняв машину і додав газу. «Мерседес», командуючи Курлянським фронтом, відградом автоматних і кулеметних куль,